Miért olyan sürgős? Azt hittem, visszatértek vigvamjaitokba, és otthon kötözitek a foglyokat a kínzócölöphöz, hogy az asszonyok és a gyerekek is lássák. Jó gondoltad, mi is ezt akartuk, de elfelejted, hogy hadiösvényre léptünk, nem fordulhatunk vissza, most kell megölnünk őket. Nagyon kérlek, ne tedd, mondtam. Ne avatkozz a dolgomba, rivolt rám. Én csak kértelek valamire.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 Tanguát megint lefektették a fűbe. Kis idő múlva kinyitotta a szemét, és sorra megnézett minket, mintha nem is tudná, hol van. Végül teljesen magához tért, és felkiáltott. Uff, uff, Hol Shutterhand, leütek. Meg is kötöztek. Rögtesszed le rólam ezeket a szíjakat hallod? Megparancsolom? Az előbb nem hallgattál a kérésemre. Most nem hallgatok a parancsodra, feleltem. Tangol a szemed gyűrölettől szikrázott. Széttaposlak, szizekte. Vigyázz a nyelvedre, feleltem. Az előbb fehér kutyának meg varangyos békának neveztél -e? azért ütöttelek le. Old shatterhand nem lehet büntetlenül megsérteni. Majd a hartasaim ízekre tépnek. Előbb te indulsz el az örök vadászmezőkre, feleltem. Ha csak egyetlen újjukat mozdítják meg, szívedbe dövöm ezt a kést. Uff, én beszéltem. Megértette, hogy a kezemben van. Hosszú csend következett.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 Hallottátok, ez a sápopofájuk, kocsi sértegetni be része, lesz a keselyüknek, ha a beleillak mároznak. Becsmélésnek és fenyegetésnek szánta, de utolsó szavaival nagy ostobaságot követett el. Akaratlanul is elárulta, hogyan kívánja kését használni. A beleimet emlegette, bizonyára az a terve, hogy nem a szívemet veszi célba, hanem alulról felfelé szúr, és így végez velem.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 hogy nem ölöd meg a foglyokat. Tangó, a Kajovák soha sohasem szegi meg a szavát, felelte gőkösen. Szabadon bocsátod őket? Igen, majd ha eljön az ideje. Hogy érted ezt? kérdeztem rosszat sejte. Azt ígérted, hogy hajuk szála sem görbül meg. Senki sem fog kezet emelni rájuk, felelte.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 Ott egy fehér ember feküdt gúzsba kötve. Testét karikába hajlították, úgy kötötték össze, akárcsak a régi időkben, amikor a bűnös kerékbe törték. Megismertem. Rattler volt. Azért kötözték meg ilyen kegyetlenül, hogy már ezzel is megkínozzák. Semmi okom nem volt sajnálni, de úgy nyöszörgött, hogy még hallatni is rossz volt. Cimboráé közület sem maradt életben.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 szabad kezével gyengéden megsimogatta arcomat. Mi történt önnel tulajdonképpen? Felelni akartam, de nem tudtam, mert szájam tele volt vérrel. Köpjeki! ki! bíztatott szem. Olyan bágyat voltam, hogy még a fejemet sem tudtam felemelni. Halkan szaggatottan tudtam csak néhány szót kinyögni. Leütöttem incsucsonnát. tud is. Aztán a szájamba szúrt, aztán hátulról fejbe vágtak.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 Tagadóan intettem, mert semmi kedvem sem volt egyikhez sem. Olyan gyengeség fogott el, hogy még egy csepp vizet sem tudtam volna lenyelni. Nem? I igazán nem? Tudja, mióta fekszik itt? Csak meresztettem rá a szememet. Három hete, uram! Három teljes hete! Képzelje csak el, bizonyára sejtelme sincs róla, hol van, és mi történt magával a sebesülése óta. Előbb sebláza volt, aztán merev esett. Az apacsok már be akarták kaparni. De én nem tudtam elhinni, hogy meghalt. Addig könyörögtem Vinettúnak, míg végre megengedte, hogy tovább ápoljam. Mindent finetunak köszönhet, uram. Szaladok is hozzá, és jelentem, hogy él. Behúntam a szemem, és csendesen feküdtem tovább, de most már nem a sírban, nem a koporsóban, hanem valami gyönyörű, békességes ernyettségben. Azt kívántam, bár csak örökké ebben az állapotban maradhatnék. Ekkor lépéseket hallottam. Egy kéz megtapogatott, és felemelte karomat.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 Csapta össze szám. Aki hűbarátja vinettónak? Azért ütött le kétszer is, felelte vinettó megvetően. Mind a két alkalommal kénytelen volt megtenni, erősködött szám. Első ízben azért tette, hogy megmentse az életedet, mert különben a kajovák a csatában megöltek volna. Második ízben, önvédelemből tette. Mi négyen nem akartunk az apacok ellen harcolni, meg beszéltük, hogy megadjuk magunkat. Szemkínsz nyelve hazudik, felelte vinettó hidegen. Semmivel sem vagytok jobbak a kajova kutyáknál. Ha igazán barátaink vagytok, idejében értésünkre adtátok volna, hogy a kajovák mit forralnak ellenünk. Olyan ostobának tartasz, hogy hazugságai hazugságaiddal? Nem szoktam hazudni! Fordjant fölszem. Minden sápadtarcu állnak és hazuk. Csak egyet ismertem, kinek szívében igazság lakozott. Ez Kleki Petra volt!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 Kiáltott fel Vinetto. Ha bevalod az igazat, talán könyörögtem volt apámnak, hogy kegyelmezzen meg neked, de így! Fáradtan behuntam a szememet. Megátalkodottsága olyan sértő volt, hogy büszkeségem akkor is elnémított volna, ha van erőm beszélni. De szem nem hagyta annyiban. A nagy vinettú megfelelkezik valamiről, mondta. A kajovák meg akarták ölni fogjaikat, de Old Shatterhan nem engedte. Azért vívott pár bajt Metán Akvával, életét kockáztatta az apacs foglyokért. Ez sem igaz, szólt rá Vinettu keményen. Kérdez meg tanguát a kajovák főnökét! Megkérdeztem tőle, mert valaki szóba hozta. És mit mondott? Hogy Metan Akvá csatában esett el, amikor megtámadtuk a kajovákat, nem Szelkilata ölte meg. Hát ez a gasság ne továbbja, kiáltott felszem. Alávaló hazugság! Tango megesküdött a nagy szellemre, hogy így történt, és inkább neki hiszek, mint nektek, felelte Vinettú. Kleki Petra barátom és tanítóbesterem volt, nem hagyhatom halálát bosszulatlanul. A nagy szellem kezemre adta gyilkosát, itt hever megkötözve. Kín halál vár rá, és tirátok is, mert ugyanolyan gonoszak vagytok, mint ő. Ti egyetlen beszéd, Vinettú, mondta szem halkan fejét leorgasztva. Mi nem vagyunk egyetlenek, felelte Vinettú. Az elfogott kajovákat sem öltük meg, amit ellenünk vétettek lovakkal, takarókkal, fegyverekkel fizetik meg, és akkor szabadon bocsátjuk őket. Szelkilátával is irgalmasan bántunk, megengedtük, hogy ápold. De ha felgyógyul, neki is felelnie kell a sápatarcok bűneiért. Ahogy behunyt szemmel hallgattam, csodálkoztam magamban, milyen hosszasan tárgyal szemmel. Mintha a saját lelkismeretét igyekezett volna megnyugtatni szavaival.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 Színültig friss vízzel volt tele. Azt hitte, segítség nélkül nem tudom megfogni még, s a szájamhoz tartotta. A nyelés nehezen, nagyon nehezen sikerült, és erős fájdalmat okozott, de leküzdöttem. Apró kortyokban és hosszú szünetekkel kiittam az egészet. Istenem mennyire felüdített. Sorsi leolvashatta az arcomról, mert megjegyezte. Látom, jól esett. Később hozok neked mást is. Bizonyára éhes vagy nagyon,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 A dobozt gondosan visszatettem a zsebembe, tartalmával együtt, és megkönnyebbülten elnyújtózkodtam a bőrökön. Most már nyugodtan elaludtam. Este felé ébredtem fel, de -Csi megint behozott egy tál levest és hozzá friss vizet. Most már egyedül kanalaztam ki, nem volt szükségem segítségre. Közben számos kérdést tettem föl Sorcsinek. Volt, amire habozás nélkül válaszol, de egyik másik kérdésemre tiltóan felemelte kezét.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 Bátor és erős harcos vagy, hogy puszta késsel neki mertél menni, mondta socsi. Szinte meghatottan forgattam kezemben a nyakláncot. Hogy tudta ezt megcsinálni, hiszen késésszer szám is kell hozzá. Tőle nem vettek el semmit? Te vagy az egyetlen, akinek a tulajdonát meghagyták, felelten socsi. De megmondta Vinettunak, hogy ajándékot szeretnék készíteni neked, és Vinettú megengedte. Megparancsolta, hogy kapjon meg mindent, ami szükséges hozzá. Szép nyakék, vedd fel, úgysem viselhetett sokáig, mert meg kell halnom, igen. Fölém hajolt és maga akasztotta a láncot a nyakamba. Nem is váltam meg tőle, amíg a plérit jártam. Köszönöm, mondtam a szép indián lánynak, de abban tévedsz, hogy nem viselhetem sokáig. Ne áltasd maga csalók reménnyel. felelte kisé elszomorodva. A vének tanácsa határozta el, hogy meg kell halnod, És ha bebizonyítom, hogy ártatlan vagyok. Bizonyítsd be, Szelkilata! Nagyon örülnék, ha be tudnád bizonyítani, hogy nem vagy hazug áruló és nem vagy vinettó ellensége. Mintha megbánta volna, hogy ennyit is mondott, megfordult és kiszaladt a szobából. Helyette az öreg asszony jött be. Kivájt tökből készült mécsessel a kezében. Kis hozta a helyemet és kivitte a tálat meg a kanalat.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 A puebló indiánok rendszerint egy folyó magas partját választják ki, vagy egy kiszáradt kanyon sziklafalait. Ügyesen kihasználják a hely adottságait, a falak rései közt emelnek erős kőfalakat sok emelet magasságban. Minden emelet beljebb van, mint az alatta lévő, és előtte terasz húzódik, mely tulajdonképpen nem más, mint az alsóbb emelet mennyezete. Tehát a földszint a legtágasabb, és fölötte az emeletek egyre kisebbek.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 amint egy pillantással felmértem, amikor a fejemet kiduktam, Nem, a szökést meg sem lehetett kísérelni. Leveredtem a medvebőrökre, és vártam. A várakozás elég kínos volt, mert órákig tartott. Végre déltájban közeledő léptek zaj a kívülről. Vinett lépett be a szobába, öt apacs harcos kíséretében. Felültem. Hosszú fürkésző pillantást vetett rám, és megkérdezte.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 Megritkították a bölényeket és mustángokat. a nagy szellem vörös gyermekei nem találták meg táplálékukat. Egyre bejjebb húzódtak az erdőkbe, és a sápat tarcóak utánunk jöttek, és tovább bűzték őket. A prériken, ahol lovaink legeltek, füstölgő tűzparika és nagy kocsikban hozza a sok sápadt arcót, aki mind rabolni és gyilkolni akar. Uf! Uff! Hangzott minden felől.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 és folytatták a munkájukat, sőt, arra vetemettek, hogy megöljék szeretett mesterünket, Kleki Petrát, aki senkinek sem vétett, és mindig a békét hirdette. Uff, uff, uff, helyeselték minnyájon. Meggyilkolt tanítónk holtestét idehoztuk, és nem temettük el, amíg a bosszú napja el nem érkezik. Ma virrat meg ez a nap! A gyilkost kézre kerítettük, vele együtt négy másik sápadtarcot is, aki a földrablók sorába tartozik. Tagadják bűnüket! Kleki Petra arra tanított bennünket, hogy legyünk jók és igazságosak. Az őketért nem hajtjuk végre a büntetést kihallgatás nélkül, ha apacstest, vireim, és úgy akarják. Húf! Uf, uff! hagyták jóvá, mint annyian. Incsúcsunna hozzánk fordult, és így szólt.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 A tiétek, vagy a miénk? A tiétek? Tudod-e, mi a ló büntetése a préri törvényei szerint? Halál, felelte Sam. És miért többet egy ló, vagy az egész ország, mely az apacsok tulajdona? Sam hallgatott. Beszélj, vagy megkorbácsoltatlak? kiáltott rá a törzsfőnök. Ne fenyeges felelt a bátor kis ember döbegorulva. Sam Hawkins nem lehet kényszeríteni semmire.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 egy ilyen hitvány fickó hazudozása elég ahhoz, hogy tisztállátásukat megzavarja. – Hogyom verlek, te kutya? – ordította tangó a felbőszülten. Felkapta puskáját és megfordította, hogy fejbe vágjon, de Vinettuk közbelépett. – A kajovák főnöke maradjon nyugtan! – mondta. – Ogy vakmerően beszélt, de lehet, hogy egyben másban igaza van. Én Csucsuna, az apacs nemzet nagy főnöke még nem fejezte be a kihallgatást. Csak ő beszélhet és az, akit kérdez. Tango kintelen volt visszahúzódni. Éncsúcsunna egészen közel lépett hozzám, és a szemembe nézett. – Miért ütöttél le? – kérdezte. – Te támadtál rá, én csak védekeztem – feleltem. – Lelőhetelek volna, ha az életedre török, de nem akartalak megölni. – Akkor szaladt oda, tango hogy megskalpoljon. Eszméletlen voltál, és én védtelek meg tőle. – Hazudik a rúhes kutya! – üvöltötte Tango. Csend legyen! – intette le Éncsúcsunna. In – akkor sietett Vinettú a segítségedre, mondtam. Ki keresztül szúrta a nyelvemet, különben megmagyaráztam volna neki mindent. Valaki hátulról fejbevágott, és elvesztettem az eszméletemet. Így kerültem a fogságotokba. Minek avatkoztál bele két indián népharcába? kérdezte Incsucsunna. Hogy a vérontást megakadályozzam, feleltem. Tangua meg akarta ölni az apacs foglyokat. Ezt is én akadályoztam meg.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 Szem odaszólt hozzám. – Tudja, mi lesz így ször? – sejtem, feleltem. – A féle istenítélet, mint nálunk a régi időkben, de hallgassuk csak! Az apacs főnök kis szünet után így folytatta. – Két ember pár viadala fogja megmutatni a nagy szellem akaratát. Az egyik a tarcóak vezetője lesz, aki nevükben beszélt, a másik pedig valaki közülünk. A pár viadalt javasolta és ő akart megküzdeni Old shatterhand de nem egyeztem bele. A sápatarcóak vezetőjével az apacsok vezetője álljon ki viadalra. Az pedig én vagyok, incsúcsunna az apacs nemzet nagy főnöke. Uff, uf, uff, uff! Zúgott a helyeslés minden oldalról. Nekem is nagyon tetszett Incsú bátorsága. Utóvégre akármelyik jó harcosát is kielölhette volna, ha már nem akarta, hogy Vinettu álljon ki ellenem. Izgatottan vártam a további részleteket, a párviadala módját és feltételeit. Incsú Csuna így folytatta. Old Shatterhand beugrik a vízbe, de fegyvertelenül. Át kell úsznia a folyón. Én utána úszom Tom a a kezemben. Ha át tud úszni a folyón és élve eljut ahhoz a nagy cédrushoz a túlsó oldalon, akkor győzött, és ő és társai szabadok.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 – Hm, ez csak azért mondja, hogy megvigasztaljon egy kicsit. – legyintett szám. – Ne, ne, nem, komolyan beszélek. – feleltem. – Nagyszerű tervet teszeltem ki. – És pedig? – Ma meglátja, egyelőre csak ennyit mondok. Ha látja, hogy belefulladtam a folyóba, már vígan dörzsölheti a markát. – Ezt egyáltalán nem értem. – hüledezett szem. Már nem volt időm folytatni, mert incsúcsunna szólt hozzám. – se törhent figyelem! Most levágjuk a békjóidat! –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 Kimegy be előbb a vízbe? kérdezte mostobán. Te? És mikor dobod utánam a tomahalkot? Amikor nekem jól esik, felelte megvetően. Talán miközben úszom. Meg lehet. Egyre egyre gonterheltebb barcot vágtam. Ezek szerint akkor lehetsz meg engem, amikor akarsz. Én is téged? kérdeztem. Ha nem ölsz meg, nem jutsz el a cédrushoz soha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 Tudja-e már, mire gondoltam, amikor azt mondtam neki, hogy akkor dörzsölje a markát, ha megfulladok? A kanyaron túl újra beugrottam a vízbe, és átúztam rajta. Most már azon a parton voltam, ahol a cédrusfa állt. A bokrok mögül láttam, hogy több indián a vízbe ugrik, és lánzsájával kotorászik utánam. Nyugodtan oda volna a cédrusfához, de meg akartam leckéztetni incsücsunnát, és bebizonyítani neki, hogy nem török az életére. Megint bementem a vízbe, és a hátamra feküdtem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 Az eszméletlen törzsfőnöket a cédrus alatt hagyva visszaszaladtam a folyóhoz. A túlsó parton már több harcosa vízbe vetette magát, élükön vinettuval. Ha átúsznak, pórul járhatok, gondoltam, ezért átkiabáltam hozzájuk. Vissza! Incsucsunna él! Csak elkábítottam, de ha nem fordultok vissza, megölöm! Csak Vinettú jön át! Beszélni akarok vele! Nem hallgattak rám.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 Kiáltották az apacs indiánok. Vinetú egyenesen a cölöpökhöz vezetett. Megkötözött barátaim kitörő örömmel fogadtak. Vannak még csodák, kiáltott a szem. Ember, hogy csinálta ezt? Éljen, old shatterhead! kiáltott a vill dick. Vinetú előhúzta a kését és a kezembe adta. Te vágd le őket, kettős örömük lesz, ha szabadságokat a tekezetből kapják vissza.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 Hol Shatterhand. Miért? Mert te sértetted meg őt. Akkor is törzsvőnök vagyok, sokkal több, mint ő. A fegyvert én választom meg. Legyen úgy, ahogy tangoa akarja, mondtam kézlegintve. Nekem teljesen mindegy milyen fegyvert választ. Az hiszed olyan ostoba leszek, hogy őkkel vívjak meg veled? Mondta Tangoa. Ismerem már az öklödet. Ezt az előnyt nem adom meg neked. Hát akkor legyen kés, mondtam. Az se kell!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 – Elő a puskákat! – Ordította tango a tajtékzó haraggal. – Hadd némítsam el ezt a csaholó kutyát mindörökre! Vinettu felküldött valakit a Pueblóba a puskámért, meg a hozzávaló töltényekért. Amikor elszették tőle, megparancsolta, hogy tegyék félre. Talán már akkor arra gondolt, hogy egyszer még visszaadja nekem. – Fehér testvérem mondja meg a feltételeket! – fordult hozzám Vinettu. – Nekem mindegy, feleltem. – Ezt is tangoára bízom.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 Tangua azt akarja, hogy ővé legyen minden előny. Én úgy vélem, az első lövés Old shatterhand illeti meg. Nem ragaszkodom hozzá, feleltem. Lőjön ő előbb, utána én, aztán kész. Még nem kész, mondta Tangua. Addig lövődözünk, amíg egyikünk el nem esik. Ez ugyanaz, amit én mondtam, mert az első lövésem leterít. Hetvekedő! Megérdemelnéd, hogy agyon lőjelek.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 a biztonság kedvéért kilőttem a golyókat a levegőbe, és újra gondosan megtöltöttem a fegyver, mint két csövét. Szem oda polygott hozzám, és megkérdezte. Hallom, csak a térdét akarja eltalálni, van önnek értelme? Csak meg akarom leckeztetni. Sajnálnám, ha ilyen olcsón úsztál meg. Aljas fickó is ellenségünk marad, amíg él könnyelműség életbe hagyni. Ajasnak elég aljas igaz, feleltem. De ebben a fehér embereknek is részük van.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 Hangzott minden felől. Az indiánok odarohantak, hogy megnézzék, milyen sebet kapott. Én is közeledtem hozzá, és a tömeg tisztelet teljesen utat nyitott nekem. A térdét lőtte át! Mit két térdét? Hallottam jobbról balról. Amikor odaértem, tangóan nyöszörögve vonaglott a földön. Vinettu mellette térdelt, és megvizsgált a sebét. Felén fordult, és kijelentette. A golyó útja olyan volt, ahogy fehér testvérem előrejelezte,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 Old sebe súlyosabb volt, mégis megtette az utat idáig. Még ma el kell tűnöd innen. Ha holnap kajóvára bukkanunk, nem várhat tőlünk egyelmet. Uff, én beszéltem. Vinettu kézen fogott és kivezetett a csődületből. Apja harcos támogatásával éppen akkor érkezett meg. Vinettu elébe sietett a partra, én pedig barátaimat kerestem meg. Végre, úgy nyugodtan beszélhetünk? Kiáltott feszem. Mondja csak, miféle gyűrűt mutogatott Vinettunak? Nem gyűrű volt az, hanem hajfürt. Én vágtam le Vinettú fejéről, amikor odalopóztam hozzá, és kiszabadítottam az apjával együtt. Odalopózott az anyalát. Hát ezért tudtak elillanni, mint a kámfor, és maga ezt egy szóval sem árulta el nekünk. Nem szeretek dicsekedni. De ördög adta, hogy csinálta ezt? Csak úgy, feleltem mosolyogva, ahogy egy zöldfülűtől elvárható. most fickó, képzelem, hogy röhögött rajtunk. De igaza van, le a kalappal egy ilyen zöldfülű előtt. Legalább van, aki engem is kihúz csávából, ha minden kötél szakad. Most is kihúztam, kedves szem, nem igaz? De mennyire, a zöldfülűek királya! <gül> a sok dicséret már terhemre volt. Szerencsére Vinettu közeledett felénk apjával és hugával. Incsúcsunna hosszan a szememben nézett, aztán így szólt.